Lege berri bat atahatu da gauza horribuz. Xemadai zuektuik da numeet laborantza, etxalen, haunitzeko ere mien haatu uh, natak. Eo, gure departamentean meni eskualdean oita hamarik goiti eta bestetan beharik tarazgoiti susten etxalek behartzuten aldean baina, otorizazion dezpoate, gehiago lur hartzeko edo railtzeko. Behaz, horren uh, niveltzia edo heen behar dinastia sohtzentu eta ateatu dute, beraz, legiak manatzen nien bezala, karkula teoriko bat da, ez diena piskat numeid lotzen realitateari. Hor, ateatu dute, ba legiaan bidez eta ba uh, administraziunak Xamdai Kultúriekin emaiten nien uh, istudioaten ondorioz, Ara, uh, guti gora behara, reziunian, akitania mailan, latuntan hama hektara behar diela, zer galdi kultúri bant, edo, pentsiak ditene txalde batek, bizitzeko. Legiak eredio hon, Emeitena aldila behaz behag dila, dena behag dindu, baina berezitasun batzu, emeitena aldila, hein berezit batzu, sogumarken zonak ondutan ahtuz. Eta guk sekolako parada dugu, eta administraziunek berak kopursatu du, oso irati sogumarkaan hein ahtzia. Beaz, bon, gu konfederazioan peizan gisa, janik salatu dugu rejune mailan ez gila abatea duz, latuintamareko heinoi biziki goreidela, behar dela, txulutuki jautzin, nahi badugu, zinezko, etxalden moimendi eta etxalden haunitzia neortu, eta püskiat numeit behiratu, atxulutuki behar da palo. Beraz baditu gu mementoan biboroka, ba mailan, eta ereda, eta horre geitu hono gehion harritzen, eta gehienik okaztatzen uh, ere, da, FDZ-rak, rejional mailan eta departamentoa mailan, shamdai kulturek, rejional mundu mailan, dutela pusatzen, ez du onartzen ere, oso iratizok marka, zonaho ja ertia izan da, nahi dute bakarrik, henkipiokoa teman, berroita bostektaretan ale, mendigunian. Haraz egtatairi noai, eta bosti nahalak egiten dute azpiz denak, nahala hori pasatain, eta hori mekta, mementoan hoktan dugu boko